27 липня 2021 року Перше. На таблиці над груповими знімками школярів, які приходили сюди грати в боулінг до того, як пандемія поклала кінець розвагам, написано «Дитячі оздоровчі заходи». Олі озирається, щоб переконатися, що ніхто її не бачить. Дарен, молодик, який нині виконує роботу кері Дреслера, схилився над певними кранами і тупиться у телефон. Алтея Гаверті повернулася до кабінету. Голлі боїться, що фотографію, яка їй потрібна, приклеєно до стіни, але виявляє, що вона висить на гачку. Голлі побоюється, що на звороті нічого не буде, але знаходить акуратно надрукований підпис. «Дівчата середньої школи на 5-й вулиці. Травень 2015 року». Голлі повертає картинку на місце, а за тим, оскільки залишається тою самою Голлі, обережно вирівнює. Дюжина дівчат у темнофіолетових шортах, у яких Голі впізнає форму школи на п'ятій вулиці. Три ряди, по чотири дівчини в кожному. Сидять, схрестивши ноги. Позаду них доріжка боулінга. У середньому ряду усміхнена Барбара Робінсон з зачіскою афро середньої довжини. Тут їй має бути 12, 6 клас, якщо Голі не помиляється. Кері Дреслера на фото немає. Немає його і нарешті серії дитячі оздоровчі заходи. Але якщо він починав працювати об 11 коли відкривається клуб, це була б саме його зміна. Голі йде до машини, не звертаючи уваги на спеку, і цього разу не маючи наміру закурити. Вона вмикає кондиціонер і знаходить фотографію Голден Олдіс, на якій капітан команди Гію Кліпарди Керрі тримають трофей. Вона надсилає фото Барбарі, супроводжуючи його коротким повідомленням. «Ти пам'ятаєш цього хлопця?» Щойно повідомлення йде, дзвонить нікотиновий дзвіночок. Голі закуріє, ставить портативну попільничку на торпедо і котиться геть. Пора стукати в двері. Наприклад, Гію Кліпардові. Друге. Вікторіанські будинки на витонченій кров'ю звозу Ridge Road гарні, але ті, що на Laurel Close біля підніжжя Sugar Heights, приємніші. Тобто, якщо включити до поняття приємне не просто дороге, а насправді дороге. Голібай дуже. З її точки зору, якщо в квартирі працює техніка і не течуть вікна, тоді жити в ній вже приємно. А доглядач чи бригада доглядачів – дратівливий фактор, не більше. Хлопець біля резиденції Кліпарда, тюдорівського маєтка з великим оксамитовим газоном, безсумнівно доглядач. Він косить траву, заїжджаючи на бордюр. Голі думає. Мільйонерка паркується і спостерігає, як доглядач стриже Кліпардову зелень. Вона набирає номер Гію. Вона вже готова залишити повідомлення, але Кліпард знімає слухавку. Голлі викладає коротку версію свого інтересу до Керрі Дреслера. «Чудовий юнак!» – вигукує Кліпард, коли вона закінчує. Пізніше Голлі побачить, що Гію взагалі полюбляє вигукувати. Буду радий поговорити з вами про нього. Заходьте з тилу, ми з дружиною біля басейну. Голів їжджає на під'їздну доріжку і махає доглядачеві рукою. Він махає у відповідь і продовжує поїздку. Чи косарство. Голів притул не бачить, що тут косити, бо газон виглядає як сукно щойно вичищеного більярдного столу. Вона бере iPad. в нього більший зателефонний екран, що дозволить продемонструвати Кліпардові більш якісну картинку, і заходить до будинку, спинившись, щоб зазирнути до їдальні з довжелезним столом, за яким можна вільно розмістити футбольну команду. Або всю лігу боулінгу. Гіу Кліпард і його дружина сидять у однакових шезлонгах у тіні величезної синьої парасольки. Басейн такого ж синього відтінку. Не олімпійський, але і не дитячий. Кліпард у сандалях і червоних плавках в облипку. Він бачить її і її підстривує. Його живіт плоский і розділений на шість кубиків. Його мокре, сиве волосся, довге і гладеньке, зачесане назад. Перше враження Голлі йому у 70. Коли кліпард підходить, щоб привітатися, вона бачить, що він трохи старший, але в приголомшливій формі, як для людини такого віку. Дійсно, золотий дідуган. Він посміхається, споглядаючи її вагання потиснути руку і демонструє ідеально білі зуби, які коштують дуже недешево. Ми обоє щеплені, пані Гібні, і плануємо отримати ревакцинацію. Щойно її буде схвалено. Припускаю, ви також. Так, Голлі тисне йому руку і опускає маску. Це моя дружина Міч. Жінка під великою парасолькою принаймні на 20 років молодша за Кліпарда, але не в такій скульптурній формі. Під суцільним купальним костюмом невелика кругла опуклість. Вона знімає сонцезахисні окуляри, мимоволі махає ними голлі, а потім повертається до читва із незанадто витонченою назвою «Тонке мистецтво класти на все з прибором». «Заходьте на кухню», – пропонує Кліпард. «Тут спекотно. й в порядку, Мідж?» Єдина відповідь – ще одна слабка конвульсія, цього разу не підводячи очей. Вона явно кладе на все з прибором. Кухня, до якої ведуть розсувні скляні двері, приблизно така, якою очікувала побачити її Голлі. Холодильник – годинник над гранітною стільницею Періголд. Кліпард наливає холодного чаю і пропонує докладніше розповісти про мету візиту. Голлі згадує Бонні у зв'язці з Джетмарт, але акцентує увагу на Керрі. «Він вам повідомляв щось про свої плани? Можливо, довіряв якісь секрети? Я питаю тому, що пані Гаверті сказала, що ви хлопці його улюблена команда?» Голлі не очікує откровень. Звісно, може бути всяке, ніколи не кажи ніколи і таке інше, але єдиний погляд на міч Кліпарт доводить, що вона не та стара жінка, яку Імоні Макгуайр бачила біля трейлера Елен Креслоу. «Керрі!» – вигукує Кліпарт, хитаючи головою. «Він був до біса хорошим хлопцем, я вам скажу. І він також вмів катати кулі!» – він піднімає палець але ніколи з того не користався. Він завжди призвичаював навички до команд, проти яких ми грали. А як часто він виходив на заміну? Досить часто. Кріппарт видає сміх, який, по суті, теж набір вигуків. Нас недаремно називають «голденалдіз». Хтось зазвичай обов'язково вибував з напруженими плечима, розтягнутою спиною, задерев'янілою шиєю, якоюсь чортовою хронічною болячкою, тоді ми кричали до Керрі і аплодували йому, коли він з'являвся. Не завжди міг, але зазвичай приїздив. Ми любили його, він любив нас. Хочеш почути секрет? Я люблю секрети. І це правда. Гью стишує голос практично до шепоту, але все одно наче вигукує. Дехто з нас купував у нього травичку. Не завжди чудової, але зазвичай хорошої якості. Скач-м'яч не хотів до неї торкатися, але більшість з нас були не проти дунути, тоді це вважалося незаконним, знаєте. Хто такий Скач-м'яч? Родді Гарріс, тому що він катає десятифунтовим. Більшість з нас використовують дванадцятку або чотирнадцятку. А у містера Гарріса алергія на марихуану? Та ні, він просто скажений, кричить Кліпарт і вибухає сміхом. Хороший хлопець і пристойний гравець, але торохнутий мішком по голові. Ми називаємо його містер М'ясо. У порівнянні з ним Аткінс – чистий вегетаріанець. Стверджує, що м'ясо сприяє відновленню клітин мозку, а деякі рослинні продукти, включно з каннабісом, руйнують їх. Мається на увазі так звана дієта Аткінса? Модна низьковуглеводна дієта розроблена Робертом Аткінсом у 1970-х роках, яку продавали, стверджуючи, що обмеження вуглеводів має вирішальне значення для схуднення, і що дієта пропонує висококалорійний спосіб назавжди залишитися струнким. Дієта стала знову популярною на початку 2000-х років, а книга Аткінса увійшла до 50 найбільш продаваних книг в історії, і кожен 11-й дорослий житель Північної Америки стверджував, що дотримується її. Аткінс помер у 2003 році, а в 2005 році компанія Atkins Nutritionals подала заявку про банкрутство у зв'язку зі значними фінансовими втратами. Кліпарт потягується, і кубики на животі рухаються, але вона бачить відвислу шкіру на внутрішньому боці його руки. Час, завважує Голі справжній месник. Боже, ви примусили мене згадувати. Більшість наших хлопців пішли. Коли я починав із Олдіз, то викладав у коледжі Беллз, жив у центрі міста та приторговував акціями на стороні. Зараз маю повний робочий день у інвестиційному бізнесі, і, як бачите, бізнес іде нічогенько. Він робить рукою півколо, очевидно, вказуючи на кухню з дорогою технікою, басейн на задньому дворі і, можливо, на молоду дружину. Але не настільки молоду, щоб вважати її трофеєм. Тут Голлі віддає Кліппарду належне. Трамп – ідіот, і я радий, що зрештою він пішов з миром. Цей хлопець був нездатний намацати власну дупу обома руками, навіть з ліхтариком. Але він таки поживавив ринки. Ще чаю? Ні, дякую, цього досить. Дуже освіжає. «Щодо вашого запитання, пані Гібні, я не пам'ятаю, щоб Керрі колись говорив зі мною про плани покинути місто чи змінити роботу. Можливо, я щось забув, адже минуло шість, сім чи навіть дев'ять років. Але той молодий чоловік здавався мені абсолютно щасливим. Шаленів від кіно і завжди їздив на маленькому галасливому мопеді. Кажете, хтось знайшов його в парку Дірфілд? Так». Божевільний. Важко повірити, що він залишив роботу. Це була його торгова марка. Можна показати вам фотографію. Ви бачили її раніше. Вона висить у Боулару. Голі відкриває картинку на iPad. Кліппард нахиляється вперед. Так, зимовий турнір, каже він. Славні були дні. З тих пір не вигравали, але минулого року були й близькі до перемоги. Чи впізнаєте ви чоловіків на фото? Чи випадково не маєте їхніх адрес, а телефонів? Це виклик пам'яті, волає Кліпарт. Подивимося, чи впораюся. Дозволите записати те, що ви скажете на телефон? Та скільки завгодно. Це, звичайно, я, а це Роді Гарріс, також відомий як скачміячий містер Міясо. Він і його дружина живуть і в вікторіанському ряді. Ріджроуд, тобто. Роді займався природничими науками, а його дружина, не пам'ятаю як звати, викладала на факультеті англійської мови. Він переводить палець до наступного чоловіка. Бен Річардсон помер від серцевого нападу два роки тому. «А він був одружений. Дружина все ще в місті?» Він кидає на неї здивований погляд. «Бен був розлучений, коли почав катати з нами кулі. Давно розлучений. Міс Гібні, я бачу, ви вважаєте, що хтось із наших хлопців мав відношення до зникнення Керрі?» «Ні-ні, нічого подібного», – запевняє його Голлі. «Просто сподіваюся, що хтось із них зможе сказати мені, куди подівся Керрі». «Ясно?» – зрозумів, рухаємось просто вперед. Оцей лисий із широкими плечима, Авраам Велч, живе в одній із тих квартир на Лейксайд. Дружина померла кілька років тому, якщо вам цікаво. Досі грає в боулінг. Він переходить до іншого лисого. Джим Хікс. Ми назвали його Гостролиз. Разом із дружиною переїхав до Расіна. Ну, як у мене справи? Приголомшливо, вигукує Голлі. Здається, він розуміє. Заходить міч. «Розважаєтеся, хлоп'ята?» «Ще та ж штучка!» – горлає Кліпарт, або не вловлюючи ледь помітної нотки сарказму в голосі дружини, або вирішуючи ігнорувати його. Вона наливає собі склянку холодного чаю, потім стає на щоб дістати пляшку коричневого лікеру з винної шафи з тісними рядами пляшок. Вона трохи наливає собі у склянку, потім простягає пляшку до них, піднявши одну брову. «Чому ні?» – кричить Кліпарт. «Бо ненавидить боягузів!» Вона наливає трохи у його склянку. «А ви, пані Гіблі, трохи дикої індички підніме цей холодний чай на ноги?» «Ні, дякую», – відмовляється Голі. «Я за кермом. Дуже законослухняно з вашого боку промовляє Мідж. Та-та, дітки». Вона виходить. Кліпарт проводжає її поглядом, який може бути, а може й не бути, тінню відрази, а потім обертається до Голі. «А ви граєте в боулінг, панік Гібні?» Він робить легкий наголос на її прізвищі, ніби вибачаючись за дружину. «Я – ні», – зізнається Голі. Ну, команди ліги зазвичай складаються лише з чотирьох гравців, і саме так ми граємо у фіналі турніру. Але під час регулярного сезону ми іноді грали у п'ятьох або навіть у шістьох, припускаючи, що інша команда вийде з такою ж кількістю. Тому що у лізі за 65 майже завжди є один, а інколи й два, три, ін... як це сказати... Ви маєте на увазі інвалідів, каже Голлі, і вирішує не нагадувати, що тепер їх називають персонами з обмеженими можливостями. Вона хоче швидше звідси піти. Усередині гею Кліпарда вирує якась прихована несамовитість. Навряд чи він під кайфом, але кубики на животі, червоні плавки, які обтягують тугеньку дубцю, засмага і зморшки. А це хто? Ерні Когінс живе в апрівері з дружиною. Він все ще грає з нами по вечорах понеділка, якщо опікун доглядає дружину. Запущена дегенеративна хвороба дисків. Бідна жінка прикута до інвалідного візка. Але Ерні у чудовій формі. Глядить себе. Тепер Голі розуміє, що її турбує. Її турбує те, що турбує Кліпарда. Більшість чоловіків з фотографії поступово розпадаються на запчастини. і Якщо 80 – це їхній середній вік, то все закономірно. Обладнання зношується. Саме цього факту, схоже, не бажає визнавати Гею Кліпард. Він, як кажуть, сидить у коридорі заперечення. На знімку немає Десмонда Кларка. Мабуть, не було, коли знімали. Дес і його дружина теж померли. Вони потрапили в авіакатастрофу у Флориді, у Бока ратоні. Пілотував Дес. Клятий дурень намагався приземлитися в густому тумані. Пропустив злітно посадкову смугу. Просто констатація. Кліппарт промовляє майже монотонно. Він бере велику порцію холодного чаю і заявляє. «Я подумаю, чи не кинути?» На мить вона думає, що він говорить про випивку, а потім вирішує, що це про інше. «Покинути Голден Олдіс?» «Так, раніше мені подобалася ця назва, але зараз почала дратувати. Єдині на фото, з ким я все ще катаю кулі – Аврам і Арнікок. Скач-м'яч приходить подивитися. Це вже не те, що було раніше». «Нічого», – м'яко промовляє Голлі. Ні, але мало б бути. І могло б бути, якби люди краще про себе дбали. Він дивиться на фотографію. Голлі дивиться на нього і розуміє, що навіть на пресі починають з'являтися зморшки. А хто цей останній? Це Вік Андерсон. Ми називали його Витончений Вік. У нього стався інсульт. Він у якомусь будинку для догляду на півночі штату. Випадково не роллинг Так, правильно. Той факт, що один зі старих гравців у боулінг перебуває в тому самому домі піклування, що й дядько Генрі, здається випадковим. Голі відчуває полегшення, тому що побачити фотографію Барбари Робінсон у фоє боулінг-клубу було більше схоже на, ну, на долю. Його дружина переїхала туди, щоб частіше його відвідувати. «Ви впевнені, що не хочете трохи підтримати мене, пані Гібні? Жодних образ, якщо відмовитися!» «Зі мною все гаразд, справді!» – Голлі припиняє запис. «Щиро дякую, пане Кліпард!» Він продовжує дивитися в айпед, виглядаючи майже згіпнотизованим. «Я дійсно не усвідомлював, як мало нас залишилося!» Вона забирає гаджет, і він піднімає очі, ніби раптом перестав орієнтуватися у просторі. Спасибі за ваш час. Щиро прошу, якщо ви знайдете Керрі, попросіть його колись зайти, добре? Принаймні дайте йому мою електронну адресу. Я вам запишу. А номери тих, хто ще з нами? Будьте впевнені. Він вириває аркуш із блокнота з заголовком записка з кухні Мідж, бере ручку з чашки повної ручок і починає писати, звіряючись із контактами у телефоні. Голі помічає, що цифри та електронна адреса виказують легке тремтіння рук вона складає аркуш і кладе його до кишені. Час це месник. Голі немає нічого проти старих людей, але те, як кліпард поводиться зі старістю, викликає занепокоєння вона бажає швидше вшитися звідси.